Ja, då hälsar jag dig välkommen vara med den här halvtimmen. Och jag vill fortsätta ifrån förra fredagens program som handlade om att vi i bibelböckerna kan eh, få uppleva vad den talar om sanningens ord. Alltså sanningen, den är eh, någonting som... Eh, vi kan se igenom hela Bibeln. Vi kommer gång på gång att träffa på detta ord om sanningen. Sanningens ljus. Ja, Bibeln liknar sanningen vid ett ljus. Ett ljus som lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Jag vill dels upprepa men också ta upp lite om var... Det här om sanningens ord har för betydelse. Dels också hur viktig den är för oss: Att det finns ett öra som kan lyssna till sanningens budskap. En människas frälsning börjar ju med att hon lyssnar till sanningens ord om hennes belägenhet en syndare som behöver uppleva frälsning och att det finns genom sanningens ord som blir meddelat henne om att det finns en försoning och hon kan få uppleva att hon genom att mottaga sanningens ord upplever att hon blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Det börjar med att mottaga sanningens ord men det handlar också om att under vår fortsatta vandring växa till i sanning. Det är väldigt viktigt att vi inriktar oss på detta. Att vi är nyhörda för Guds röst. Att vi finner sanningens ord lagt på våra hjärtan när vi tar del av Bibelns budskap. Jag vill som sagt bara återcitera några av bibelställan från förra programmet för att eh, på det viset eh, vandra vidare i Guds ord. Jag tänker på, eh, det finns ju vissa bibelböcker som speciellt talar om detta med eh, vad sanningens ord betyder för människan och mänskligheten att hennes avgörande och öde ligger just i detta hur hon behandlar sanningen och när vi läser till exempel romabrevet så där kan vi då finna att man bytte ut Guds sanning mot lögn i Romabrevets första kapitel och hur man undertryckte sanningen. Men att evangelium är Guds sanning till människan. Och att romabrevet är en underbar triumf. Över vad Guds frälsningssanning betyder för oss. Så finns det då också som vi läser genom den heliga historien, profeters betydelse och uppgift är att frambära sanningens budskap till människorna. Vi ska förflytta oss till den tid Ahab var konung i Israel. Och då ska jag be Hjärt att läsa här så kan vi få del av en profets uppgift. Och vad det betyder att det finns ett profetord bland Guds folk. Och att det finns då överhuvudtaget en profet bland folket. Ja det står ju till och med att man i bland Guds folk skulle förnimma att det fanns en profet ibland. Vi kan ta del till exempel av första koningaboken från det 22 kapitlet. där vi att jag läser då här eh, en situation där vi möter en profets eh, ja, svåra umbäranden och det gäller när man frambär sanningens ord. Ja, det står som överskrift Mika profeterar mot Ahab och så börjar vi i tre år hade de ro utan krig mellan Aram och Israel. Men under det tredje året reste Josafat, juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sa till sina tjänare, ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte från kungen av Aram. Han frågade Josafat, vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? <coughs> Josafat svarade Israels kung, jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa det till Israel kung, fråga först Herren om det. Då samlade Israels kung, profeterna omkring 400 män och frågade dem, ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det eller ska jag låta bli? De svarade, dra dit upp, Herren ska ge det i kungens hand. Men Josafat sa det, finns det inte någon Herrens profet här längre så att vi kan fråga genom honom? Israels kung svarade Josafat, här finns fortfarande en man, Mika, Gimlas son. Genom honom kan vi fråga herren, men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig, utan bara olycka. Josafat sa det, kungen ska inte säga så. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sa, hämta genast hit Mika, Gimlas son. Israels kung och Josafat Judakung satt nu var och en på sin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port, klädda i sina skrudar, medan alla profeterna profeterade inför dem. Sidkia, son, Kenanas son, gjorde sig horn av järn och sa Så säger Herren, med dessa ska du stånga araméerna så att de förgörs. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa Dra upp mot Ram, mot Igelian, så ska du ha framgång. Herren ska ge dig i kungens hand. Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa det till honom. Hör på. Profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt. Och lova också du lycka. Men Mika svarade. Så sant herren lever. Det herren talar till mig ska jag säga honom. När han kom till kungen frågade kungen honom. Mika. Ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi låta bli? Han svarade honom, dra dit upp så ska du ha framgång. Herren ska ge dig kungens hand. Men kungen sa till honom, hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i herrens namn? Då sa han, jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde." Och herren sa det har ingen herre. Låt den vända tillbaka hem i frid, var och inte sitt. Då sa det Israels kund till Josef att Sade jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig, utan bara olycka. Mika sa Hör alltså Herrens ord, jag såg Herren sitta på sin tron, och himmelens hela härskara stod hos honom, på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sa Vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sade si och den andra så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sade, jag ska locka honom till det. Herren frågade honom, hur då? Han svarade, jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade Herren, försök locka honom till det och du kommer också att lyckas. Gå ut och gör så. Och nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Då gick Sidkia, Kenanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa det, På vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala till dig? Mika svarade, du ska få se det den dag när du måste springa från rum till rum för att gömma dig. Men Israels kung sade, ta Mika och för honom tillbaka till Ammon, stadens överste, och till sonen Joas. Och säg, så säger kungen, sätt honom i fängelse och låt honom leva på vatten och bröd tills jag kommer välbehållen tillbaka. Mika svarade, om du kommer välbehållen tillbaka har Herren inte talat genom mig. Och han tillade, hör detta alla ni folk. Så drog Israels kung och judakung Josafat upp mot Ramot i Gilead och Israels kung sa till Josafat Jag ska dra ut i striden förklädd, men kläd dig du i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när han drog ut i striden. Men Arams kung hade gett en befallning åt de 32 befälhavarna över vagnarna och sagt Vi ska inte ge er i strid med någon, vare sig liten eller stor, utan bara med Israels kung. När befälen över vagnarna fick se Josefat tänkte de, det där är säkert Israels kung och vände sig därför till anfall mot honom. Då gav Josefat upp ett rop. Så snart befälen över vagnarna märkte att det inte var Israels kung vände de om och lät honom vara. Men en man som spände sin båge och sköt på Mofo träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen, vänd vagnen och för mig ut ur härren, för jag är sårad. Striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn, vänd mot aramerna. Men på kvällen gav han upp andan. Blodet från såret hade runnit ner i vagnen. Vid solnedgången gick ett rop genom härren. var och inte sin stad igen, var och inte sitt land igen. Så dog kungen och fördes till Samaria och man begravde honom där. När man sköljde vagnen i dammen i Samaria slickade hundarna hans blod och de prostituerade badade i det, precis som Herren hade sagt. Vad alltså, som mer finns att säga om Ahab och allt som han gjorde, om Elfenbenshuset huset som han byggde och om alla de städer han byggde, det är skrivet i Israels kungars krönika. Ahab gick till vila hos sina fäder och hans son Ahasja blev kung efter honom. Ja, då har vi tagit del av en profets situation, Att frambära vad Gud säger. Det Gud säger, det kommer alltid att gå i uppfyllelse. Och det har alltså en makt i sig. Sanningens ord den går alltid hem med seger. Därför så vill jag, som jag citerade i förra programmet om vad Paulus bland annat säger när han tar upp detta om sanningens ord i, till Korintherna bland annat hur han också framställer detta vad det gäller efeser För han säger ju så här till Korintherna, eller skriver till dem att vi måste räkna med det att vi förmår inget annat än med sanningens ord. Det är helt avgörande vad vi står på för grund. Vi förmår inget mot san sanningen. Allenas för sanningen förmår vi något. Ja det är alltså kraft i sanningen. Sanning går alltid hem med seger. Och därför så vill också i påminna Johannes evangelium att ljuset, sanningens ljus, det lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Det är uppmuntrande att ta del av ordets och det sanningar vi möter då i de här skrifterna Gud har givit oss. För att vi ska uppleva att sanningens ord får framgång i oss. Att vi blir befästa i sanningen. Och vi tänker också på när Paulus talar eller... Ja, det är Paulus som skriver då att, att han skrivit till Timotheus om att församlingen som kan växa upp till ett tempel i Herren får för den här funktionen att vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Om vi blickar ut över vår värdedag så kan vi då liksom ransaka och se vad finns sanningens ord. Vi kan rikta sanningens ord till oss själva och vi kan pröva oss inför sanningens ord huruvida vi är i förhållande till Guds sanning. Frankman sa ju vid sin tid att han sa så här att vad tänker Gud om din frälsning? Ja, det handlar ju om att hur står vår frälsning i förhållande till ordet? Är det så att vi växer i kunskap och sanning? Och upplever det här också som Petrus skriver att vi renar våra själar i lydnad för sanningen. Ja, det är väl verkligen sant detta då? Hur man kan uppleva att all för sanningen förmår vi något. Det finns också det som till och med det står att de har tappat bort sanningen. Det står så i första 6 och 6:5: Att man har tappat bort sanningen. Men också att vi kan förstå sanningen. Jesus säger att ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. När en människa stängs inför Guds ord sanning så avgörs då för hennes del. Om man vill ta emot ordets sanningens ord till befrielse. Sanningens ord verkar. Det verkar till antingen till frälsning eller förhärdelse. Det som kommer att vara avgörande också som jag tog upp i förra programmet är. Att i den sista tiden så ska man inte ge rum för kärleken till sanningen. Utan upplever en fruktansvärd utveckling där man går in i allt djupare mörker och upplever att man blir bedragen av villfarelsens makt. Vi behöver sanningens ord för att kunna eh, vi ska kunna se vad som är villfarelse och vad som är sanningens ord. Ja, det finns många uttryck i Bibeln just detta, vad sanningen betyder för oss. vad ja, den betyder för apostlarna och att de hade ingen större glädje än den att de troende vandrade i sanningen. Ja, det finns ett ord i Efeserbrevet där det handlar om att vi skulle då hålla oss till sanningen. Ja, att få uppleva sanningens ord, det handlar då om att vi får del av uppenbarelsens ande. Och jag skulle vilja läsa till exempel vad som står i första kapitlet i Efeserbrevet Och det står så här att Paulus var väldigt angelägen om att man i Efesus ja, det var hans ständiga bön jag läser där från 1917 års översättning. Och min bön är att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa hjärtans ögon så att de förstår hur det hopp är, vart det han har kallat er, hur rik och härligt hans arv är bland det heliga. Hur över stor hans makt är på som tror. Allt i enlighet med den väljare styrkans kraft. Vad han har verkat i Kristus är det att han uppväckte honer från de döda och satte honer på sin höga sida i den himmelska världen. Över alla andra världens första rörligheter och, och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas. Inte alenas till denna tidsålder utan och den. Tillkommande. Ja, allt lade han under hans fötter och honom gav han, alltså Gud, gav Jesus åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till det är hans kropp som är uppfylld av honom som uppfyller allt det i alla. Detta kan man ju inte mottaga eh, på... Eh, en mänsklig begränsning sätt att ta till sig. Utan här måste man uppleva uppenbarelsens ande som uppenbarar detta. Som upplyser hjärtat. Och det blir hjärtas tro som omfattar detta fantastiska budskap som jag läste upp här i första kapitlet i Fesubrevet. Ja, Guds ord är suveränt. Det går alltid hem med seger och det kommer alltid och det kommer också att segra till slut. Men vi uppmanas också hur viktigt det är att vi förvaltar sanningens ord. Att vi är ivriga att lära känna sanningens ord. Att vi till exempel har sanning i vårt tal. Som Paulus skriver i Andra Korinterbrevet. Det finns alltid en möjlighet att kunna orientera sig rätt. Som Guds barn här i tiden. Genom att vi är angelägna om att söka svar hos Gud. Som uppenbarar ordet för våra hjärta. Så att vi kan välja vad som är sant och riktigt. Att vi kan vägledas utav ordet. Anden uppenbarar ordet. Det är väldigt gripande att läsa eh, psalmisten i den 119 salmen där han beskriver just detta betydelsen av, av Herrens ords uppenbarelse att vi kan få vandra i sanning att vi kan få ut ha utvalt sanningens väg och därför så beder salmisten, ryck inte sanningens ord så helt och hållet ifrån min mun. För alla dina bud är sanning. Ja, din lag är sanning. Summan av ditt ord är sanning. Det här är alltså hämtat från salm 119. Jag vill prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Jag låt Godhet och sanning, ej vika ifrån mig. Sanning ska min mun tala. Den som talar vad rätt är, han främjar sanningen. Och så vidare. Jag har en underbar källa att ösa ur. När vi tar del av skriften att vägen till att bli befäst i ordet det är just att lära känna de heliga skrifterna och att igenom den helige ande få uppleva ljus över ordet. Vi får ju uppleva att vi är kallade till att Komma fram till att förstå sanningen. Ja, som jag citerade nyss. Vi ska då förstå sanningen sa Jesus. Så sanningen. Skall göra er det fria. Vi kan uppleva att sanningen får bo i oss. I våra hjärtan. Hur vi kan vandra i sanning. Och göra sanningen. Uppleva kärleken till sanningen. Det här är underbara ting. Med tanke på. Att vi ska bevara sig i vår frälsning. Vi möter i vår vardag tusen ting som vi upplever är strid mot sanningen. Jag citerade ju här nu förut att Frank Mang sa Vad tänker Gud om din frälsning? Vad är sanningen om din om vår frälsning? Vad är sanningen om då det gäller vårt förberedande för Jesu tillkommelse till exempel. Hur står vi i förhållande till det? Tillhör vi de fem oförståndiga eller tillhör vi de fem visa som hade lärt känna Jesus genom att för att han är sanningen personifierad, han är vägen, livet och sanningen? Och Gud har ju uppenbarat sanningen genom att det finns nåd att nå fram till den hela och fulla sanningen. Och detta som är så viktigt när Johannes, eller ja det är Johannes, aposteln Johannes som säger att med sanningens ande som världen inte kan ta emot. Men han säger att ni kan få lära känna den. Och få uppleva den sanningens ande, sanningen, den heliga ande som leder oss till hela och fulla sanningen. Vi får sluta här för den här gången, men vi möts igen via eten. Jag önskar var en guds välsignelse och återhörande.